is it two Goeiemarig aan amal wat ingeskakel is en ja, steek jou hand op en gesels met ons, terwyl jy nou hier is. <coughs> Excuse toch, en uh, ja, op die uh, voorblad van ons uitsending, sal jylle sien, daar sê, uh, boodskap aan die atelier. Nou klik net daar op en dan kan jylle vir my die reke boodskap stuur, as jylle enige boodskap het, of as jy net sommer wil plain gesels. Dit is gesels treffers van Tuka tot nou, en ek bied het elke week vir julle aan, en uh, ja, en Mary Hopkins, sy kom al die pad uh, hier net om my inleidingslikkie vir my elke week te sing, Those Were The Days, sê sy, en uh, natuurlijk, dit is waar we oor die program gaan, Those Were The Days, maar daar is ook nieuwe plate tussenin, so sitrig, skoppieskoen uit, en lekker luister, Kom in die naweek luim, vir, vir, dier die program. Ok, nou, terwyl ons daar nou moet, uh, uh, uh, uh, Mary Hopkin afgeskop het, kom ons gaan soma dadelijk oor en ons gaan na een uh, rustige enekie van uh, Judith Collins en sy Judith Marjorie Collins, geboor op 1 mei 1939 en sy was Amerikaanse sangeres en liekies skrywer wat uh, bekendstaan vir haar elektrische smaak in die liekies wat sy opneem. Ja. Hier is uh, meer rustige een van haar en sy sy vir ons, send in the clowns. Nou ja, dit het uh, altyd gebeur met die koninklike eters, met die royalty. Het hulle moest altyd na eten, dan het hulle een grapmaker gehad. In, in die, die, hierdie grapmakers het groot kansen gevat mense hulle het, jy weet, byvoorbeeld hy sal die koningse kroon gryp en weghardloop daarmee of, a, jy weet, hy het slapstick, komedie, wat hierdie ons gedoen het, en allemaal het maar net gelag daar oor nou, hierdie liekie is Cindy and the Clowns, ons het laag geëet ons wil luister, ons wil lach hier kom hy isn't it real are we We okay. Toe onderbreek ek liversie pla daar so, sy raak uit asemheid met die lang laatste noot van haar. Dit was Judy Collins, Send in the Clowns, baie rustig, baie wel eindelijk nie iets wat mens op een vredagmiddag soek nie. Kom ons kan in ons luister na een ookie door van Rhodesia. Ek dink het was toe dit nog Rhodesia was wat hy daar was. Ek praat natuurlijk van David Scobie. Hy is in Dundee, Scotland geboren in 1964. Grootgemaak met traditionele Skotse muziek wat hy uh, sy muziekale belangstelling beïnvloed het. In 1973 het hy saam met sy ouders naar Rhodesia geëmigreer. In 1975 het hy gereeld by die Beverly Rocks Motel Folk Club en in Salisbury verskyn. Gedierende hierdie tyd is hy verder beinvloed door Zimbabweese volksanger. Iris Jones, as ook Neil Diamond. Hy het a, a klank baie soos Neil Diamond, maar ok, ons los die rest van sy pedigree vir volgende geleentheid, want ons het baie muziek om in te pas. So, kom ons pas hom ook in. David Schowie, en hy singt Uh, man, hy was een hartebreker oor, die meisies was mal oor hom gewees, hy sing vir ons, natuurlijk, Gypsy Girl, die hulle allemaal het geweet, That's why they call you gypsy girl That's why they Scooby, wat, of uh, baie mense sê Scooby, baie mense sê Scooby. Nou, uh, ek sê maar Scooby, dit lyk vir my soos Scooby as ek het so recht lees. En dan een uh, marrag aan Hanley van Royendaal van uh, Kempten, ek is bly jy is ingeskakel soos gewoonlik, en dan uh, glo ek Motti, jy is ook ingeskakel, uh, Alida alle, daar van Ristenburg, <coughs> Motti is van George, Alida van Ristenburg, uh, Welkom by die program Jy en Adri en uh, ja, wie is nog ingeskakel? Eh uh, steek julle hande op. gezels, noem julle uh, of uh, wat, hoe sê hulle antwoord op die roukol. <lacht> sê ek is hier, ek is hier, ek is Jacoberal, Jacoberal. In elk geval, ons stap aan en ons kom nou by oek oh, ek onthou hierdie een specifiek, hier van die 1964 daar rond, ek is nou nie seker, kan jy dat, uh, 66 daar rond. Okay, die historiese versla daai daarop dat die story van die vluitspeler van Hamelin gebaseerd is op een ware verhaal, wat so met die verloop van tyd sal soveel sterkies bijgekryd, dat niemand meer die, met zekerheid kan sê, wat die oorspronklike story was nie. Nou, die Pied Piper Likie, is in 1965 geskryf dier Dubov en Artie Uh, Kornfield, wat Kornfield, ja uh, wat self nooit beter kon doen as die 87ste plek op die bilboord had 100 nie, maar Crispy en St. Peters het het geneem en die volgende jaar in 1966 stuigde het op na die vierde positie. Ons luister na sy weergawe en hy sing vir ons van die Pied Pipe, Pipe, dat hy over die flijkie so gespeel het en al die rotte uit die dorp uitgeleid het onthou jylle die story? Here come crisps and beats like a laster you, you, with your man and you always contemplating what to do in case heaven found you can't you see that it's all around you so far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 Piper, en ja, ek het, wat was dit, 1966, toe was ek maar in standaard 6 gewees, uh, ek het een vriend gehad van Laarskool af al, uh, Johan van die Kerk, en man, hierdie kwacha wat so lekker dans, is so moos is, uh, hierdie ou, het ons op die spesifieke plaat, het hy ons gewys hoe jive mens, nou, dat, dat, dat meen jive was to net net bekend gewees, is die wat jy jou twee arms na die links, en dan rechts, maar jou jippe in die teenoorgestelde richting, enzovoorts, enzovoorts, maar, ja, hy kon die jive so nekies gedoen het, ek het om wel toe <tie> to gevra, uh, wees vir my ma, hoe doen mense jive? O, hy was embarrassed, maar hy het vir ons gewijs, en, uh, ja, Johan is ook na al die hele paar jaar gelede oorlede al, en, uh, maar wees jy hoe plate memories kan terugbring, ne, joh, Christy en St. Pieters van die Pipe. Hier kom ons nou by, ach, hulle was ook klein sientjies geweest toe hulle beginne sing het. Hulle is ontdekt dier uh, Harvey Lisburg, en uh, hy het aangebied om hulle uh, as bestuurder te wees, uh, en het geen gras onder sy voete laat groei nie, uh, en spoedig vir Mickey most uh, muziek uitgever van Amerika, retour vliegkaartje, gefinanceerd om na die jong sientje twee van hulle skaars ouwe 15 uh, jaar oud, eh, wat op uh, humans hummets gevorm het in Britannia te kon kyk. Miki het gehou van wat hy gesien het en onderneem om hy, uh, uh, hulle te bemark. Hulle roemstrek oor bijna een dekade van 1963 tot 71 waar hulle uh, sommer bytreffers oplever. Die een wat ons, oh nee, kom ons luister na twee. Ons luister eerste na My Sentimental Friend En dan die ander ene wat ons gaan luister van Humans Himmits There is a kind of hash All over the world Tonight Humans Himmits On the floor so much, hulle sê, there's a kind of hush all over the world, people are falling in love, nou ja, dit is a goeie teken, ek wens dit wil, uh, tis in nazies, tis in lande, tis in oog, oh, ja, nie, ok, uh, laat ons vrede het, op hierdie aarde, wie wil nou al hierdie moeilikheid, jy weet, as mense wat uitgaan daarom net om moeilikheid te maak, Hulle hou nie van vrede nie, hulle hou nie af van dat iets rustig moet verkeer nie. Hulle gaan uit en maak uh, ander mense ongelukkig. Dit is maar so, dit is maar in die geaardheid van mense. Pieter Alexander McKay, gebore daar ook gist 1949 en hy is bekeer, <coughs> excuse, uh, hy was McKay toe hy gebore is, maar hy is beter bekend as Pieter Matthij. En nou, uh, hy is uh, Romeens gebore, Duitse muzikant, sanger en komponist, geboor in Abrazov, Duitsland, Kronstadt, is uh, seker hulle Kronstadt daar, Roemenië, uh, en hy is die sien van een Duitser, wat, wat, uh, wel hy was uh, 14 toe sy gesin in 1963, na sy ouwers in sy West duitsland uh, sy huis verhuis het, In die selfde jaar het hy sy eerste groep, de Dukes, begin. Nadat hy sy opleiding vertooi het, het hy Chemie, chemie Graphics, een kinsvervaardiger, gewerk. De, uh, en uh, hy het in uh, baie van die klubs gewerk, waar hy sy muziek versprei het. Die, die een wat uitstaan, soos sy seervinger van Pieter Muffey, en ons mens kan sê, dit is sy signature tune, is natuurlijk in 1970, You, is die liekie sy naam. Ons luister naam. Peter ma Pieter McKay, 1970 <coughs> en die liekie is you ek kan het hou toe ons nog uitgegaan het uh, toe het my, nou, huidige vrou dan het baie van die spesifieke plaat gehou ok, nou, wie <coughs> ek is nou al van 2016 af wat ek uitsaai en uh, ek dink ek kan op my een tel die hoeveelheid kere wat ek nou al versher sure, uh, aangebied het op my programme. Sy is een internationale ster en is op 20 mei 1946 uh, geboren as Sherilyn Sarkissien uh, en uh, dit was in El Centro, California. Sy is aangemoedigd door haar Georgia om een model actrice te word. Sy het groot geworden in die scène van Venedino Uh, valley omgeving van Los Angeles country met een jongere halfse sister uh, Georgiane. Nou, die familie het financieel vreselik gesikkel met Shear sure op die punt van uh, in een weeshuis geplaasd te word. Haar ma uh, het werk gesoek, uh, of ja, terwijl haar ma werk gesoek het, nie het sy van kleins afgeweet dat die wereld van kunst en vermaak met haar gepraat het en dat sy dit wil ernstig opneem as deel van haar buitemiddiese activiteite. Ons word vandag dier haar vermaak en die eindste sjeur gaan vir ons die een wat sy uh, ook in haar, van haar grootste treffers is natuurlijk walking in Memphis daar tussen Elvis sy gebouwe intussen in Elvis is sy goede, uh, waar sy ook memories van hom uh, uh, opbring. Ons luister Sheer, sure, Walking in Memphis, hier kom sy. Put on blue sweet shoes and I in the plain Touchdown in the land of the Delta Blue Love the you when you haven't got a prayer. But boy, you got a prayer in Memphis. Sy, sure, sy walking in Memphis, daar, soos ek sê, in Elvisse wereld, en, uh, ja, die volgende, ou, oh, kom ons luister eerst gauw, sommer net recht uit, na ITC, uh, met uh, my heartbeat like a drum, dit is een van die liekies wat ek uh, destijds in my restaurant gereeld, vir die customers gespeel het en hulle het dit gelijk. Kom ons luister nou mee, kom hy, my heartbeat like a drum. sing my heartbeats like a drum, like a drum, drum, drum. Ok, ons stap aan en ons kom by eh, uh, oog oh, of nee, die Likie'se naam is Rocky en dit is geskryf dier Jay Stevens en uitgevoerd dier Amerikaanse country muziek kunstenaar Dickie Lee. Dit is 1975 uh, vrygestel as die vijfde enkelsnet op die titelsnet vir in die album Rocky. Nou, op die country treferslijsters was Rocky Lee sy suksesvolste solo en uh, sy enigste nummer 1. Kom ons luister na Austin Robbins in, uh, ja, uit in Canada, het hy in 1975 nummer 10 gehaal. Austin Robbins, uh, Roberts, sing vir ons, Rocky, die likiese naam. Uh, ek dink ja, dit is ook een tragische liekie, luister na die woorde en uh, Shem, huil saambrie ou, 1975. Alone until my 18th year We met four springs ago She was shy Goedemiddag van Austin Roberts in 1975 soos ek sê, tragieselikie en ek weet nie of jy die woorde geluister het maar ja ok, hierdie ene is uh, nie weer ene, hy is onlangs uh, wel, uh, as ek sê onlangs, dan praat ek in vergelijking nou met die ander wat ek gespeel het, hier praat ons hier van uh, 2018 daar rond, nou is die seste studioalbum van die Amerikaanse sangerlikieskrijver Jason Mraz. Die album is op 10 augustus 2018, is hy vrygesteld dier Atlantic Records. Die hoofenkelschnitt Have It All is uh, van die album is op 27 april 2018 vrygesteld. Nou ja, hierdie is man, ja, ek dink die oud sing dit vir sy klein dochterkie. Dit is een ideale ene om vir jou klein dogtertjie te koop of sy nou klein is of groot is uh, ja om vir jou dogtertjie te koop en vir haar te sê hier dit is hoe dit voel kom ons luister die plaat is Havidol en dit word gesing deur Jason Moraes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 Or may the roll less pay be the road that you follow row oh. well if you believe it in anything it happened go go go raise your glasses go go go you can happen Ja, yep, Jason Merez, wat wil hy, sy dochterkie, moet alles sê. Uh, I want you to have it all. Is dit nie waar nie? Uh, amal wil dit vir hulle kinders hee. En uh, dit so een lekker gevoel. As jy sien, hulle maak dit. Hulle maak dit in die lewe. Hulle, they are getting it all. <laughs> so, jy wens hulle to have it all. En hulle, kry dit al. Uh Heinzkring, jy het lanklasing geskakel. Ek wonder wat het vir jou geword. Daar van 'n Zerus wêreld as hy enige van sy mense is wat op die uh, of op sy uh, groep uh luister. Lek weet hom toch, Ons mis hom hierso. Uh hy moet uh, kom inskakel. Die mys, jy weet as hy nou kyk, ja, Bonnie Tyler is Seker die derde keer wat ek hierdie week, dit la, dan laat het my dink, hierdie week is het net dinsdag wat ek nie uitgesaai het nie. Ek het zondag so drie programma uitgesaai, ek het maandag een uitgesaai, dinsdag was ek af. Woensdag het ek vir handele ingestaan, donderdag het ek vir, uh, en ek het my eie program ook woensdag gehad, en uh, donderdag het ek vir uh, Janie, daar van die jagdkamp ingestaan, en uh, vandag is vrijdag, uh, ek is weer op my eie, hier op uh, Treffers van Toeka tot Nou en ons gaan net nou luister na die van die spot, ek het vandag 2 kortekies Uh, wat uh, ek sou direct direk na mekaar gaan speel en dit gebeur so ongeveer wanneer ons halfpad is met die program. Nou oké, okay, ek het vroeër die week het ek nou al twee keer vir Bonnie Tyler ges, uh, gespeel en elke keer haar pedigree gegee. Sy is gebore as Gaynor Hopkins in Skewen, Wallis. Sy het haar, sy en haar drie susters, hy twee en twee broers het in een vierslaapkamer 'n uh, munisipale huis gewoon. En uh, ja, apart op die uh, koolmijnige gewerk en haar ma was huisvrouw. Hulle was een diep gruselike familie en sy het als kind in die kerkkoor beginnend optreed en uh, ja, dit is waar haar talent reeds ontdek was. Kom ons luister na Bonnie Tyler en die liekie wat sy vir ons vandag hier gaan syng is Holding out for a hero. Dit is uh, ja, Bonnie Tyler, hier kom sy. voor die hero en uh, ja nou die ou, wel, ok nie, kom ons gooi nou van die spot in uh, daar is in elk geval nog net uh, so minuut en 10 uh, voor voordat halfpad is so hierdie uh, keer gaan ons luister na historiekie van uh, Pieter Pieterse die tragische verhaal van die arme uh, uh, os waar die wagen trek het, en uh, die os, sy naam was, Oud Potberg, shame. en, ja, die tragiese story van Potberg, en dan, uh, direk daarna gaan ons na Piet Man, Piet Man Geldenhuismos, ne? gaan ons na hom luister, uh, oor die hond, wat nie kan swem nie, as a dierhond gewees, en hy kan nie eers swem nie, nou kom ons by, Pieter Pieterse, die tragiese verhaal, van die, uh, os, eh uh, Potberg kom ons luister Shen sien so praga nou het nou nou nou ek aan Ai dis daarom 'n mooi storie nou sê maar hy het nog een van hierdie transportreiers gewees hulle het nog met die osse transport gery van masjiene af van hmm. 'n af belooy toe en hy het hierdie os gehad wat hy so lief vir was hy sê wat was die os se naam Potberg, Potberg. Potberg. hy sê maar ou bierman, daar potberg was een goeie oos. Hoe vrachtig, daar was nou goeie oos, jy weet, jy nie een zweep gebruik op ou potberg, jy het nie potberg, heen, he. het potberg. Daar gaan potberg, man. maar toe is het so droog, jy weet die mapanies het nie eens blare en die wat nog ons te gras en die osse het maar so een na die ander gegaan toe ek daar by buitbrug oor die rivier gaan toe dit nog net op Potberg en Jan Bloed en ons gaan door met die wa praat met oor Potberg, jy weet dat oor Potberg gaan man en daar by Messina, net daar waar hy stopstraat is nou vandag. Daar was, jy weet ook, mys die drijf hier net soos jy daar inkom. Dis het, hier is jou Jamblut, en toe op Potberg, die, jy weet, die, die gond was zo hard, die kon hom nie na die dag toe kom ek weer op die draaiwein en ek loop so daar waar die so uit grauwe en ek stien nie wat benen na my gemoet skiet so vol ek ek skryf potberg to beur daai benen so voort <laughs> ek het ek het ook een mooie story gehoor oor een hond wat ek raak gelees het Het ek so gebruik oor een hond en, maar as een jachthond en hulle loop jacht, maar ganse en kolganse en so, nou is hulle dat in een rivier, maar meer een dam type ding, nou skiet die man, hy wil nou vir sy vriend wijs, hoe goed is die hond, hy sê ook, okay, die, die, die, die hond was hom nie 7 pontie, dit was nou meer vandag, sê so daar, dit is een 10.000 randse hond, nou skiet die ou uh, gans, en die gans val binnen die dam, en die hond, haar klop water, en hy loop al die gans so in die draai, en hy kom weer ook so op die water terug. Toe sit sy vriend so, sy spenielkie leelt nou hy, die sop nat. Want hy het ook nou sy gaanslobhaag, maar het so, sê, 10.000 rand, vir so hond, en hy kan nie eerswem nie. As, as hy, Pieter Pieterse, wat hy story so uh, emosievol vertel, hy arme ook potperk. En toe hy sê potperk, toe bier hy bene so vooruit. <laughs> ja, nee. Uh, Twee ouweke storykies. Ok, Kal, uh, Belinda Kalae. Is, uh, sy was Belinda Jo Carlyle geboren in 1958, Amerikaanse lekkieskryver en sangeres en sy kry wereldwee blootstelling en bekendstelling as hoofdsangeres van die all-female groep The Go-Go's. Sy breek weg as solo kunstenaar en haar meest bekende solo's sluit in. Circle in the Sand, Heaven is a Place on Earth en ook die ene wat sy vandag hiervan sing. En dit is natuurlijk, jylle allemaal ken haar daarvoor. En jylle weet, sy gaan dit syng, uh, leave a light for me. Nou, o, oh, jy sê, ek woon of praat sy hier met uh, met uh, Eskom, dan gaat hulle nie gehoor gee nie. Kom ons luister, bleek a light for me. hey, Belinda Kaila, en ek sê vir haar, baie dankie vir die likie, Belinda Kaila, uh, soms word uh, sy verward met uh, Brandy Kaila, uh, nou maar Brandy Kaila is hy een wat the story so emotievol sing, maar uh, uh, je weet, op uh, Facebook is daar een dame sy het ek dink is elke laaste vrijdag van die maand, ek dink sy het die, die maand geskip sy het nie ingegaan na my nie, maar uh, ek praat van Alandi Blau, wat door in uh, Namibia woont, en is wel in uh, Koopmansfontein, is het? Daar rond, blij sy. Uh, nou ja, met die wat sy al haar likies, of uh, uh, wel gereeld likies, op Facebook geplaas het, het ek haar raak geseen, en ek het uh, haar gecontact, en haar uh, uh, gevraaf, sy nie, eh, uh, recht sal wees vir een onderhoud nie. En ek het toe een onderhoud met haar gehad en ja, prachtig meisje, prachtig, ook wel, vrou dan. En uh, ons het lekker gesels en uh, sy sing ook The Story. Nou, ek gaan haar weergawe, gaan, uh, gaan ek nou speel, en dan toevallig ook uh, die, die ander ene wat ek ook so op precies diezelfde manier raak gehaald lees het of raak geluister het, is uh, Anja, en is sy sy ook toevallig die story, maar uh, vandag luister ons na Landiese Weergave, Landie Blauw, van uh, Koopmansfontein, syng vir ons uh, Brandy, uh, is dit Brandy, nie, nie Brandy Kala, nie, Ach, wat is die ander een? Uh, maar in elk geval, dit is, uh,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 was, Landie, Landie Blauw van uh, Suid-West of Suid-West Afrika. Hé, hey, wie gebruik nog die term? Maar in elk geval sy het vir ons gesing de story en as iemand haar uh, ken, laat haar toch weet, ons mis haar vryda, vryda plaasings, sy het so een verscheidenheid, wat sy elke week vir ons, of elke Ek weet nie het nee dit was nie elke dit was elke laaste Vrydag van die maand maar selfs dit ons mis dit dit uh, ek kan nie dink dat het laas maand in op was nie in elk geval ehm um, Motty Motty die kok daar van uh, George ja jy sê jy bly nog steeds in George Mooi man, en euh, ek is so blij om van jou te hoor, ek het ek, recht in die begin van die program het ek sommer vir jou hallo gesê, want het, ek het geweet, jy sal ingeskakeld wees, uh, so, ja, uh, een van die baie, baie gereelde luisteraars, wat elke week inskakel, en, uh, ok, ons stap aan, en die volgende ene is een ek dink het is Susan Jacobs, daar van Amersfoort, hulle is bezig om te trek en verraai, hulle trek na Lindley, daar uh, om, wel nader in die kinders, en uh, dan ook, nog steeds op die plaas, en uh, nou gaan Marius uithelp daar op as kies een melkerij. Uh, ja, hy het nou plant ondervinding hyte ook hy was in al en in alles inggewees wat plaas verbonde is hy het selfs op 'n stadium met hy lorries uh, wel die uh, praktijk gehad met lorries en uh, nou gaan hulle semi retire daar op die plaas in Lindley wereld, dus maar dis dis dis maar uh, hulle wereld Palru, Lindley, Senekal, die omgeving, hulle het hordes vriende daar, so hulle gaan nooit eenzaam wees nie. Oké, okay, die plaat wat nou, nou volgende opkom, is uh, ek dink is een wat sy baie van hou, ek dink sy het hom al voorheen aangevraag, en dit is een plaat dier Adido, Florian, Klaud, de Bonneville, uh, O'Malley, Armstrong, jo hè huh? kan een mens jou kind soveel name gee. Maar uh, sy is net bekend as Dido en gebore op kersdag 1971 Engelse sangeres en liekie skryver het internationale sukses behal met haar debietalbum No Angel van 1999. dit is die uh, het meer as 21 miljoen exemplare wereldwijd verkoop en verskye toekeningsgeweging waaronder die MTV Europe, Europe Music Award vir die beste nieuwe optrede, 2 NRJ toekennings ook vir die beste optrede en beste album en 2 Brit toekennings vir beste vrouwelike album en beste album. Haar volgende album, Life for Rent in 2003, het haar sukses voortgesit met solos, of met singles wat op die plaat is soos White Flag en Life for Rent die snit wat sy vandag vir ons sin is natuurlijk White Flag, uh, soos daie tyd destijds aangevra was dier Susan Jacobs daar van Amersfoort, ek hoop jy luister en hier is vir jou, uh, net vir jou. <laughs>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 trouble I am die da, Dido met White Flag um, Ja, die volgende ene is ook baie, baie gewild geweest in sy da en het word gesing dier John Paul Young. Nou, ek het een vriend gehad hy bly deesdaag in loed en ek nog steeds contact met hulle uh, hy was op school saam met die ou geweest. saam met uh, John Paul uh, uh, Young en uh, hy is geboren op 21 juni, nie die vriend nie John Paul Young is geboren <laughs> op 21 juni 1950 is een Scotts geboren, Australiese popzanger en uh, wat in 1978 wereldwijetreffer gehad het met Love in the Air, want hou jy loom Uh, gehad, maar uh, ja, behalwe vir Love is in de E, in Duitsland en Nederland die top 10 kaart sukses behal met Steining in Rijn en vier van die top 10 treffers in Zuid-Afrika, waaronder die nummer 1 uh, treffer met I Hate the Music Jo van 1976, Bring Memories en Yesterday's Hero, 1977. Op 27 augustus 2009 is Young Paul Young in Australiese Record Industry Association Uh, wel, hulle die, die akroniem daarvoor is ARIA uh, Hall of Fame. John Paul Young I'm a yesterday man. Geniet om en jive sommer. Here is the news. Thousands of hysterical teenagers gathered at the city airport this See the people who stop pants het die dochterkies daar in die achtergrond, dit was die jare, die, wel, hierdie was in 1975 geweest, en dit was die jare toe die meisies nog so mal geraak het, hulle het in trane uitgebars daar in die gehoor, as hulle hieru of hulle held, dan op die verhoog gesien het, yesterday's hieru John Paul Young, en dan dit is waar hylle altyd moet koes, dus onderkleren en goeders, wat daar op die verhoog gegooi word, en man, soos Elvis altyd gesê het, hy het gesê, hy is, uh, je weet, hy is altyd so bang met die crowds, hy sê, want amal wil net een stikkie van hom heen. Nou ja, dit is min of meer hoe hy daar die jare gegaan het. Toe was hier die idols, of die uh, sangers, uh, was nog kwaad. Uh, Ja, hulle was nog idols geweest op daardie tyd. Die volgende ouwe op die draaitafel is Jan, uh, kom ons sien, ja, die Likie is uh, gesing dier Tommy Rowe, een sanger wat ons dier die 60s vermaak het met baie treffers kort op mekaar met Likie soos Dizzy, Oryva Hazel, Sweet Pea, Much More Love, Jam Up het vroeger in, wel, dit was in 2020, op 7 februari het hy sy uitrede in die muziekwereld aangekondig, maar dit was na baie jare wat hy op die voorgrond was. Of alweer nie op die voorgrond nie, hy was dier die jare groot sensatie, maar hy het nooit uit sy nase, uh, uit sy nate gebars met uh, roem en helder liggies. Uh, die een wat hy vandag vir ons gaan syng, is ook een van sy eie komposities en uh, ja, dit het uh, nummer 1 in vele lande bereik in 1970 en hy het ons baie vermaak in 1970 ook met ons plaasparties en oh ja um, ons uh, luister na Tommy Rowe en hy syng vir ons, hey uh, Dizzy, dit die plaat toegeskryf van my groot vriend George, George Moises One Time George Ah, van uh, wat was die plek uh, Port Noleth uh, waar hy nou so 2-3 jaar terug oorlede is 1969 Tommy Rowe, kom ons luister <mys> 69, ja, en ek glo al die matriks van wel, minste Senecaal van 1970 hulle onthou vir Tommy Rowe, want hy het een groot rol in ons naweke gespeel. Die damesgroep Bacara, hulle is een vrouwelike vokale deel wat in 1977 gevorm is dier die Spaanse kunstenaar Meite Mateos en Maria Mendiola. Die deel het vannig internationale sukses behal met hulle debiet enkels yes net, Jesse, I can boogie, wat nummer 1 in een groot gedeelte van Europa was. Uh, die liedje wat hulle nou vir ons gaan doen is, uh, Sorry, I'm lady. Ja, weet hulle het ander grootreffers ook, The devil sent you to Laredo, en sovoort, en sovoort. Maar in elk geval, Sorry, I'm Sorry, I'm a lady. Moe nie jammer wees nie uh, Hier kom Die uh, Likkie Bakara As die sange Here comes that man again Something In the way he moves Makes me sorry I'm a lady Hello stranger You're a danger the alone they don't like men like you in our city just pretty too Huy en Ja, Bakara, dit is ook a, a, twee meisies wat a, a, lekker is om na te kyk wanneer hulle optree, hulle, hulle danserij is so gesynchroniseerd en a, a, ja, hulle is, hulle is energiek op die verhoog, hulle staan nie net daar aan syng, soos partij van die kunstenaars nie. Nou, ek het nie gesien Joy... Lee, daar van Amerika surprise uh, wel die dorp surprise is, uh, ek nie gesien dat sy ingeskakel is nie, maar ek weet, sy hou baie van die volgende ou. en dit is Sir Cliff Richard, geboor as Harry Roger Webb op 14 oktober 1940 in Lucknow in India hy is een Britse zanger, een muzikant en acteur, hy is die enigste mannelike solo kunstenaar wat? luister nou hier, in 1950s, en die 60s, en die 70s, en die 80s, en 90 En ek glo, Ivers in die 2000s moes hy al, noemer 1 enkel spelers gehad het. Cliff Richard het sy muziekloob aan in 1958 begin, en presteer steeds. Uh, Tussen 1960 en 1963 het uh, hy, die Cliff Richard show aangebied op TV. Die een wat ons vandag gaan luister van hom, is constantly, nou dit is nog soos ek net om die uh, vorige ou oh, wat was, wie was hy, oe, oh, die ou oh, gypsy lady uh, ach, gypsy girl David Scooby, wat ek van hom gesê het, hy was een hartebreker hy was, a, die meisies was maal oor hom, nou Cliff Richard proses die selfde, uh, hy het in verskye rolprint ook gespeel the young ones en en en en Kom ons luister Cliff Richard in Huising for us constantly All day I'm walking in a dream I think about you constantly Just like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 sunset you share with me, the rain that patters through the trees, reminds me of you constantly, your name is whispered by the breeze, and lovebirds bring your song to me,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 Just as each star keeps burning in the sky, your love will stay aflame in me. A flame that burns so bright, not only through the night, but constantly. Though we may be far. Deep in my heart huh, Ek weet nie, jy het sêker nie gehoor daar nie. Ek sê, Cliff Richard wat nog steeds bedrijwig is in die muziek wereld en uh, na al, joh, hy is sêker al in sy negentigs maar, uh, ja, En, en selfs nou die dag was uh, die Rolling Stones, Mick Jagger was hy ook in die nies gewees, oor een nieuwe plaat wat hy uh, uitgereik het en, uh, en net so energiek opgedaan sit soos toe hy nog jong was en hy is ook al hier by 90 in die 90 in elk geval, die ou wat nou op die draaitafel sit, is ene Zuid-Afrikaner en ek praat natuurlijk van Blaise Bridges, hy is gebore in Villejoonskroon, 22 Juli 1947, sy doopname was Lawrence John Gabriel Bridges, die uh, Blaise was maar net een troetelnaam wat hy sy opa omgekeet om met sy haare maar altyd so bieke eil was. Die een wat ons van luister van Blaise Bridges is I am the eagle, you are the wind. Sometimes you are the eagle, sometimes, nee, Petyker is hierdie muggie, petyker is hierdie windscreen. Dit is hoe daar hy in en Maar, I'm the eagle, you the wind. Bless bridges. You are the power in my life. You're the star. seker die Zuid-Afrikaner met die mees unieke stem. Hy het een toonhoogte gehad van, ek weet nie, 6, 7 oktawe en, uh, ek weet, sy stem was baie geprys, was baie uniek. En uh, ja, dit was Ables Bridges, uh, I am the eagle, you are the wind. Die volgende groep, nou uh, ja, ek wil net noem dat, uh, ek hierdie program hou uh, 5 uur op, ne? Is van 3 uur tot vijf uur en dan is daar so hier stilte, nie, nee nie, nie stilte nie, waar die uh, auto DJ ook lekker muziek vir ons gaan bring, uh, blij ingeskakel door die muziek van die uh, auto DJ en dan om ses uur is dit rudolf Rudolfsebeerd dan kom hy op en sy program is op spoed en hy het altyd interessant tere, en uh, lekker mense om mee te gesels, en uh, ja, hy gesels met die burgermeesters van al die dorpe, die rechtdeers uit Afrika, <laughs> en ja, uh, ek geniet sy program baie, en uh, die muziek en die mense wat inbel, en uh, so, wees seker jylle bly ingeskakel om 6 uur om na uh, Rudolfse program te luister. Oké, okay nou um, uh, laat ek kyk wie is volgende oe, oh, daar hy ene ok, uh, dit is die liekie is Angelo en dit is van een Britse popgroep Brotherhood of Man dit is op in juni 1977 vrygestel as een solo en word die tweede Britse treffer in die Verenigde Koninkrijk Brotherhood of Man, ons luister na Angelo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 vir ons gesing het, Angelo, en die hele verhaal, vertel het. Oké, okay, nou, ja, sondag saai ek ook drie programme uit, en dit is die uh, ochendpreek, ek saai hom nie uit nie, of, ja, ek saai hom uit, maar ek het hom nie, ek present hom net, vir julle, die ou wat om uh, opstel en uh, wat gesels uh, is, uh, die preek, uh, is uh, dominee Gustaf Opperman, en hy is daar, van Koolsberg, op die oomlik is hy daar, en, uh, ja, en dan die middag, 3 uur, begin ek met uh, die ander program, die sondag uitspan. Soos ek sê, hierdie program wat ons nou luister, sit ons in die naweek, luim, daaie wat ons sondag luister, drie uur, is, bring ons uit die luim dit maak ons recht vir die week wat voorlee, ok, en dan direct na die ene het ek weer, die bybelstudie wat ek aanbiedt, maar nie self doen nie, dit is weer dominee Gustav Opperman, ook van Koolsberg, of <laughs> ook van Koolsberg, en hy uh, bied dit vir ons aan zondag, die bybelstudie, en ons behandel die boek Lukas, baie interessante hoofdstuk, ons trek nou by hoofdstuk 69 al, uit 101, in totaal. So wees seker om te luister, en dan morgenochtend het uh, Rudolf ook weer een program, hy noem het, uh, Saterdagbranche of so iets, ja, en uh, dit is, uh, uh, vanavond het hy dan ook opspoed. Ons kom uh, nader aan die einde en ons gaan nou luister na Mary McGregor, geboor op 6 mei 1948, is Amerikaanse sangares, sy is daar vooral bekend daarvoor dat sy in 1976 geliekie, Turn Between Two Lovers gesing het, wat vir twee weke bo aan die billboardtrefferliste was. Mary McGregor, sing daar jyne, Turn Between Two Lovers. Dis nog hulle predikemink, hoor. Jo, arme mysie, hier kom sy. It's gonna burn It I love you less And he knows he can't possess me And he knows he never will There's just this empty place to Lovers. Nou ja, dit breaking all the rules, sê sy, en ek glo, dit is uh, ja. Marielle Mathieu, ek dink ons gaan uitspeel met haar. Ja, het uh, lijkt nie wat tyd gaan wees vir meer as wat sy nog hier so kan bied nie. En, uh, sy is, sy het self geglo, sy is in die krip gelee, om muziek haar loob te maak. Sy, sy, uh, sy, haar loobaan het, wel, haar loobaan het op 21 november 1965 begin, sy is geboore in Avenon, en was die oudste dochter van 14 kinders vir Roger en Marcel, Matthieu en uh, Marielle het haar eerste opname uit opvoering gegeet, toe sy slechts 4 jaar oud was, by een middernacht kerkdienst. Kinders moet slaap uit, het van die hand, hee? Huh? As kind het Marielle haar geld wat is uh, sy is 'n uh, fabriekwerker uh, uh, verdien het gespaar om sanglesse om uh, um daarvoor te betaal. 'n uh, Stem instrukteur genaamd Laurie Collier het Marielle as student aanvaar en sy was spoedig verwelkom in uh, as die volgende Edith Piaf. Van Frankrijk. Nou ja, ek moet persoonlik sê dat um, hierdie vrou het vir my uh, verskrikkelijke sterk stem. Een van die sterkste vrouwe stemme wat ek ken. Kom ons luister na Miguel Mathieu en die liekie is Acropolis Adieu van uh, Miguel Mathieu en uh, met die gaan ek vir julle sê goeie nacht. Julle moet lekker slaap en onthou om ingeskakeld te blijven rudolf uh, Rudolfse program, wat om 6 uur beg te begin. En, ja, uh, yeah, uh, if I don't see you through the week, or what, I'll see you through the window, of hoe, daar een ouw altijd gesê, met sy groet, uh, lekker slaap, en uh, tot wederom, uh, geniet wat julle doen, en doen wat julle geniet. Hier kom Mariel Mathieu, a Cropolis adieu Ce soir le vent vient de la So mooi en net voor ek finaal wil afsluit wil ek net sê uh, welkom of <laughs> dank jy jou ook ingeskakel was, uh, Louisa Heinzmeier daar van Kroonstad, dank jy jy altijd luister en dank jy vir die plate wat jy vir my gestuur het al speel ek nie, al wel, al het ek nie vandag, A paar van hulle gespeel nie, hulle is, ek het hulle nou in reserve, so baie dank jy daarvoor lekker dag vir julle verder slap sudu